І сам миттєво вірив у таку можливість. Та насправді це була утопія. Між викладачем і студенткою лежала прірва мало не в тридцять років. Саме це, а не здогади дружини і боязнь скандалу та пересудів, одіграло вирішальну роль у цій драмі двох засліплених сердець. Сяк так оклигавши після душевного струсу, Сергій Петрович здалеку стежив за ніною. Знав про її успішний дебют у кіно, про її несподіване заміжжя. Стежити стежив, але зустрічей уникав. А сьогодні, лише михцем, глянувши на неї, не міг же він втупити очі в одну точку, запомітили б глядачі, Шафран знову палко забажав зустрічі, охоче, мабуть, пішов би на відновлення зв'язку. Проте всі його роздуми і бажання – які протягом усієї вистави так нещадно валили роль, виявилися марними. Старий, наївний дурень. Правда, він встиг зауважити, що лисуватий чоловічок, який сидів обічніни, не відзначається особливою родою. Та хто цих жінок розбере? Може, це її чоловік, а може і коханець? Так чи ні, а зараз він певне з нею. Дивовижна річ. Сергій Петрович відчув, що ревнує. Досі він умів ревнувати, хіба що на сцені. От хоч би у цій неймовірно складній і важкій ролі Миколи Задорожного. А от довелося зазнати ревнущів і в житті. Зазнати заздрощів. Лютих і невтішних. «Сергію, ти поведеш на прогулянку Урана, чи ні?» Шафрана ж як то ні. Отже, треба вставати, спускатися з шостого поверху вниз, щоб потім знову дертися вгору. Така фортуна. Уран не винен у тому, що не працює ліфт, Що його господареві зіпсували настрій Чиїсь лукаві насмішкуваті очі. Ті очі, які він колись цілував, І які зараз для нього недоступніші, Ніж зорі далеких галактик. На зорі хоч можна безборонно дивитись. З іншої кімнати заходить дружина, Тримаючи заповідець Урана. Красунь-пес, угодований шотландський сетер, аж скавучить від задоволення, діждавшись очікуваної прогулянки. Сергій Петрович задоволено дивиться на його розумні, вологі від вдячності очі. Потім переводить погляд на дружину. Йому запобігливо всміхається «Худа сива істота, роками набагато старша за нього». Колись вона мала славу видатної артистки, її поважали. В неї закохувались. Шафран сам ледве відбив її у відомого театрального критика, який довго мстив йому у нещисленних статтях та рецензіях, поки нарешті не врізав дуба, від люті та безсилля. Все це діялося давно, дуже-дуже давно. Дружина більше не грає на сцені, бо не погодилась перейти на амплуа бабусь. Живе з погадами про минуле, за замкнутою брамою у фортеці гордої зневаги. Нарешті Сергій Петрович внизу, В невеличкому скверику, Де йому добре знайомі кожна лавка, Кожне дерево. Посеред скверу був ваній недіючий фонтан. Його пустять з початком літа. За сквером на краю площі Приземкувата споруда театру, Що притулилася до схилу гори, Наче підпирає її плечима. Заслужений артист сідає на лавку, тримаючи в руці вивільнений повідець. Уран бурхливо тішиться тимчасовою волею, несамовито гасає по скверу. То зупиняється і присідає на задні лапи, то стрибає і біжить, немов у погоні за здобиччю. Колись його далекі предки навчилися ловити і приносити мисливцям диких птахів. Сам Уран у полюванні участі ніколи не брав. Але мисливські навички живуть у ньому, «Бентежа чи кров?» Та все це поки молодий. Сергій Петрович знову думав про нілу. Чому вона сіла в першому ряду? Вистава йде вже давненько. У залі легко було знайти вільне місто де інде. Хотіла зблизька показати своєму новому супутникові об'єкт необачного дівочого захоплення? Чи сама забагла ще раз глянути впритул на того, хто завдав їй стільки мук? «Хто зна?» Довкола нього темні пустка. Ще якусь годину тому тут кипіло життя. Вітрини театру сяяли, рекламуючи наступні вистави. Люди гамірливо прямували через Майдан, ділячись враженнями від спектаклю, від гри артистів. Може, хто згадував добрим словом і його, шафрана? Та все раптом зникло. Розвіялось, як його власні поривання і мрії. Зрештою, життя – це теж спектакль. Вистава з сюжетом, перепитіями, початком і кінцем. Перша дія, друга, третя. І ось тепер він дограє свій останній акт. Аніна тільки починає Стара споконвічна колізія. Трагедія Фауста. Трагедія людини. Щасливий Уран, Він безтурботно ганяє навкруг недіючого фонтана, Робить безглузді стойки, гавкає від задоволення, живе. Без мрій, без надії, без каяття. Так цього вечора життя ще раз.